Fiul meu, oricât te va trece Domnul printre varuri și primești, tu să nu cazi niciodată în de deșnădești. Nici când singur, fără zare, tu vei fi căzut în mare, căci puterea cea înaltă al Lui Dumnezeu e mare. Și cum tu nu-ți închipui, El îți poate da scăpare. Cu nădejdea când vâslești și pe-o scândură putești, dar de nădejdea dacă te o treci și în corabie te Pune Cu nădejdea de luptăm, cu nădejdea biruim și cu ea ne așteptăm, tot cu ea ne mântuim.